Проте надвечір адмірал не мав уже цієї витримки і віри в перемогу. За цей час пірати шість разів доставляли на берег людей, і, як він сам бачив у підзорну трубу, не менше дюжини гармат. Дону Мігелю було вже не до глузувань. Повернувшись до своїх офіцерів, він роздратовано зауважив, «Який бовдор» доповідав мені, що корсарів не більше трьохсот. Вони вже висадили на берег щонайменше шістсот. Його дивувала така велика кількість ворожих бійців. Але яким би було здивування адмірала, коли б йому сказали, що на березі Паломосу немає жодного корсара, жодної гармати? Дон Мігель не міг навіть подумати, що човни возили одних і тих же пасажирів. Їдучи на берег, вони сиділи і стояли так, щоб їх бачили всі. А повертаючись до кораблів, лежали на дні човнів, і здалеку здавалося, що човни повертаються порожніми. Зростаючий страх іспанської солдатні перед неминучою кривавою суточкою почав передаватися і адміралові. Іспанців лякала нічна атака з суші всіма силами піратів, до того ж страшного Блада виявилося вдвічі більше людей, ніж вони сподівались. Смерком іспанці зробили те, на що саме розраховував Блад. Вони перебудували свою оборону для відбиття так майстерної тонко симульованої атаки. Спонукувані лайкою, а то й канчуками своїх офіцерів, стогнучи від натуги, обливаючись потом, Солдати з панічною митушливістю перетягали найважчі гармати через всю територію форту в бік гаданого нападу з суші. Треба було встановити наново гармати, підготуватися до відбиття атаки, яка могла розпочатися з хвилини на хвилину з боку заростей. Аж коли запала ніч, іспанці більш-менш підготувалися до зустрічі піратів. Чекаючи атаки, вони заклякли біля своїх гармат смертельно налякані майбутньою навалою дияволів капітана Блада, про хоробрість та мужність яких складалися легенди на морях Мейну. А поки вони чекали нападу, ескадра капітана Блада під захистом темряви, скориставшись звідпливу, тихо знялася з якоря. Промірюючи глибину чотири неосвітлених кораблі, Рушили до виходу в море Капітан наказав спустити всі паруси Залишивши тільки пофарбовані в чорний колір бушпритні Які забезпечували хід кораблям. Попереду бортом до борту йшли Елізабет та Інфанте І тільки тоді, коли вони майже порівнялися з фортом Іспанці, поглинуті спостереженням за сушою Помітили в темряві неясні обриси кораблів І почули хлюпотіння Кільватерних струменів В нічному небі розлігся Лютий крик людського безсилля Крик, якого, мабуть, не чули З часу вавілонського стовпотворіння Щоб ще більше посилити паніку Серед розгублених іспанців Елізабет в ту хвилину Коли швидкий відплив Проносив її на гребені Величезної хвилі Дала бортовий залп По форту Тільки тепер Адмірал збагнув, що його обдурено, і що жертва благополучно вислизнула з його рук. Але як це сталося, він ніяк не міг второпати. Оскаженівши від люті, Дон Мігель наказав повернути на старі місця, щойно зняті звідти з великими труднощами гармати, а на ці немічні батареї, що зараз одні з усього могутнього, але безпорадного арсеналу охороняли прохід до моря, послав канонірів. Втративши ще кілька дорогоцінних хвилин, ці батареї нарешті відкрили вогонь. Але їм у відповідь прогримів страшенної сили бортовий залп Арабелли, яка в цю мить саме порівнялася з фортом і вже піднімала паруси. Очманілі іспанці побачили, як майнув її червоний корпус, осяяний спалахом залпу, Скрип фалів потонув у гуркоті гармат, І Арабелла щезла, мов примара.